Ja, hej och välkommen till Funkar i munnen, Anneli och Hampus podcast om allting i livet som är värt att snacka om helt enkelt. Ni kan besöka oss på funkarimunnen.net och snart finns vi också på iTunes. När jag kom hem igår så i vanliga fall brukade det vara väldigt mycket folk och rörelser där jag bor. Men när jag väl kom hem så var det totalt dött. Det var som en dålig postapokalyptisk apokalyptisk Det var inte en jävla någonstans. Det lyste inte ens i ett fönster. Och där jag bor borde, ja, i alla fall minst 150 människor. Eftersom jag bor på skolans internat. Är det så många förborar? Jag tror att det är så många, I alla fall över 100. Ja, det är de. För det är jävligt många teaterelever. Det är det faktiskt. De får man inte kunna med. Och sen är det ju alla projektbildare med vad nu de gör. De är 20 i alla fall. Ja, jo. Ja, är de det. Jag tror det, men ja. jag ser dem aldrig, men de är ändå många. Skyddsamt. För de är alltid många på, vid frukosten när de jävligt många, då, då flockas de. Det är då jag ser det mest mest, projektbyggare, ja. samlare. Ja, jag har ingen så här bra koll på frukosten på Vendesberg, så jag vet inte. Jag är ju externat så jag anländer ju senare då, så att säga. Eller ja. mm. jag äter ju inte frukost på skolan. Nej, men jag skulle kunna ta ett kort, för då sitter de alla vid ett enda långbord som är sikt men de är en sekt. Eller ja, alltså, jag ska inte vara elak, men de är ju lite som en sekt. Ja, de, lite... de blir väldigt eh, sammanhållna. Ja, det blir de. De har ju lektioner med varandra hela tiden, så det är mm. inte så konstigt. Det är skillnader från de andra klasserna som faktiskt har lektioner med typ alla på skolan. Ja. Ja, på du... allmänlinje då. Ja, på men men inte teatereleverna, men de är ju också lite som en Fakt. sekt. Ja, teatermänniskor är ett speciellt folk. Ja. Inte dåligt folk. Nej. Alltid, men... Ett speciellt sätt. folk? Ja, ett speciellt folk är det definitivt. Fast det är ju liksom vår allmänlinje också. Jo. Eh, som... Alla som går på folkskola har ju något form av, ja, jag ska kanske inte säga problem, men eh, de är lite ruda, liksom. De har en, en stark egen personlighet oftast, eller ingen personlighet alls. Ja. är ett ganska bra sätt att beskriva. Ja, de är skeva, eller man säger att vissa människor som man kanske tycker lite mindre om, de är, de är mer tappade. Ja. Mm. Ni vet hur man tappar dem i godhet när de är små, typ. Nästan, fast jag tror nog det är mer att det är såhär, Det är spärdbarnstapp. Fontanelltapp. Usch! Vad <laughs> <laughs> Tror jag på. Ja. Hur menar du då? Kan du utveckla detta? Nej men man... alltså det är såhär. Det är precis morsan har här bresat ut benan. Det står en läkare, alla två. Drar ut ungen. Men så går det liksom för snabbt. För... De måste jag vet inte hur det Nej är. men det, man, man drar inte ut barnjäveln. Nej men de krystar ut barnet. Ja. <laughs> men så är det ungefär som att de krystar för mycket. Du vet det blir så här, blått, djur. Då <laughs> flyger ungen rätt in i väggen. Ungefär så takt är de som är skeva på folkhögskola. <laughs> ja det har faktiskt jävligt rätt i det. Um, man blir, ibland är man mörkred faktiskt. Jag blir inte ens mörkradd längre, jag går i mörker i skolan Absolut Ja, och här kommer vi till ett moment i våran podcast som vi tänkte ha för att underlätta lite för oss själva och alla andra också på eh, hodet här bredvid oss står det en stor röd skål, Det är heter fin, den heter Dyr skål eh, Och i den finns en massa hotviktiga lappar med olika ämnen som vi kommer helt enkelt slutsmössigt dra ur skålen Och, eh, ja, diskutera helt enkelt, så om du vill dra en lampa, lapp, lapp, Hampus, så kan du få göra det nu Ja, spännande, spännande Nej, nu skiter vi för den var jävligt tråkigt Är det sant? Fuskar ja. du? Ja, jag fuskade med en gång på första lappen Ja, eh, okej okay. eh. Det är din lapp, så jag läser den och så får du förklara dig. Okej. Okay. Varför finns färgen bärs? Ja, jag har fanat länge på varför färgen bärs finns. För det första så tycker inte inte att det är en färg. För att den liksom, det är en sån grej som liksom bara, den bländar liksom in i, i bakgrunden på allting. Och då kan man tänka sig så här varför har så mycket människor bärst? Och framförallt, som jag har i alla fall sett, de grupperna som har mest bärst är gamla människor. Ju äldre du är, desto mer beige har du på dig. Jag har sett sett alltså, hela Bärs outfits på massor av gamla människor. Lärare har ofta mycket Bärs. Lärare handlar för oftast eh, för övrigt på ett spri hela tiden. Om ni har märkt det. alla deras lära därifrån. Jag vet inte varför. Ja, men lärare har alltid Bärst. Och sen så finns det de här. Tidigare precis som med i fus. Har ni noterat speciellt Bärs eh, folkslag runt om i fuset? <laughs> um, ungdomar, eller ja, ung, mest... Tonåringar, flickor som har bärska byxor, ja. vad fan heter det? Kinos. Ja, det man... är men det är väl mest killar som är kinos. Ja men tjejer kan också ha det Ja beige, det kan ha Ja men såhär bärs, jävla bra. Ja jag förstår inte riktigt vad, varför, varför bärs finns Jag tycker inte att det är en riktig färg vad, vad är det för blandning av, av för färger skulle jag vilja veta då vadå, typ gult, vitt och brunt Men jag tror det är folk som känner att Fan jag inte vara speciell längre Jag tar något som är så jävla tråkigt Ja men jag bara... menar alltså det är, det är ju en, en neutral färg kan man ju säga Men vadå svart och vitt är ju neutralt i så fall hellre Fast och, och annars folk som har vita byxor Borde skjutas Så ja det kan vi diskutera men bärs är ju också en färg som är Titta inte på mig färg Men är det en färg? Nej det kanske, inte är, det kanske är en nyans det, Ja det är en ton det... typ ja. En ton av färg Jag vet inte Det är ju nästan hudfärget Ja Nästan Men det är liksom Kolla inte på mig Men det, man kollar ju ändå eftersom det är bärs. Och det är så fult Exakt Jag tycker inte om bärs. Okay, och kan du gammal då får du väl ha bärs då Men jag vet inte när jag blir gammal ska jag inte ha bäst. Men är det okej okay att ha det som ursäkt att man är gammal och äh, gör saker? Nej, fast ju äldre man blir det så mer kommer man undan med. När jag är gammal tänker jag ta en jävla massa knark, äh, supa ner mig totalt och äta jättemycket mat. Ja, jag också förmodligen. Jag mm. ska inte knarkar för mycket Nej, i alla Nej, men lite grann. Men i alla fall lagom är bäst som oh. man sett i Sverige. Det och det kommer väl till knark också, antar jag. Ja, lagom mycket knark ska jag i alla fall. Ja. Mm. Så är det. Men jag ska aldrig ha bäst, Nej. har jag tänkt. Nej, alltså äger du inte beige plagg just nu? Mm, får se. nej. Jag äger i alla fall inget beige plagg, jag är nej, konstant ja, så ja, är det. Jag äger ju inget beige plagg, men i för sig är alla mina plagg vita. Svarta, svarta eller röda, typ. Röd. <laughs> jo, men det vet du, men uh, det kallas fantasilöfant. Det bor på Brasilian, slitsa hårt fram bort i kväll. Och här lär man följer planer, <laughs> som man alltid håller för sig själv. Så, andra bra uttryck som man kan ha i livet. Förutom funkar i munnen och gott i munnen. Ja, som jag vet inte om vi tog med det. Men eh, som jag förklarade förut att det är till exempel. När något är gott i munnen då är det något som är bra. Det fattar man ju, det hör man ju. Men så här, om det funkar i munnen då är det så här som liksom, Ja, ah, men som att du kan köra 200 ständ. Och sen så frågar din polare typ så här, Ja, men hur var det då? Och du bara, är äh, funkar i munnen? Du vet, så här. Liksom, det kanske inte var skitbra, men det var ändå helt okej, liksom. Det smakar med en tål, inte lime. Ja, precis. <laughs> och, då, och då kan vi inte typ fråga sig, varför heter vår podcast funkar i munnen? Hon har inte gått i munnen. Eftersom att den, ja, den är ju rätt bra. Men vi tänker så här, man får inte tänka för stort. Nej. Men det, är så här, det kommer ju ändå funka i munnen. Alltså, alla kommer ju inte gilla det. Men någon kommer gilla det. Ja, men jag tror... Att de flesta ändå kommer att gilla det till slut. Ja, alltså det är som, vet, någonting man kanske måste vänja sig dit förut. Ja, men jag tror att det är som heroin. Att i början, alltså första avsnittet kommer att vara ett sån jävla hus. <laughs> alltså det kommer verkligen att vara en massa av upp totalt. Ja, och det fattar ingenting. Man fattar ingenting. Men det är ändå rätt bra. Och det är ändå bra. Eller ja, jag, jag vet inte, för jag har inte testat heroin. Inte jag heller, men jag antar Ja, det är det, är det, är det som, jag är. som jag tror att det är. Det ja. Ja. kommer kännas jävligt bra i början. Sen efter ett tag kommer det vara lite svagig. Det där kommer det vara. Vad fan har jag gjort nu? Vad kommer det <skratt> vara? Vad fan? Som att bli avsugen av en polsk byggnadsarbetare. Men de första sekunderna. Även om det aldrig har hänt mig. Så, så det är det så här. Mm, vad har jag gjort Nej, nu? först är det så här. Nej, gud vad skönt. Och sen bara. Vad fan? Den smutsiga känslan man nog får ja, ja, precis Det är som om man ligger med en person som är tjock till exempel Alltså väldigt tjock, om man nu inte gillar att ligga med någon som är väldigt tjock ja. Då får man ju så här Varför gjorde jag det här? Men så att jag här: ja ja Man måste ju testa allt en gång Inte för att jag skulle vilja testa heroin Eller att ligga med en tjock människa Men du förstår nog vad jag menar Ja, jag förstår verkligen Jag har inte heller jag är någon chock att Men det är så där det är, är så alltså där. sådär, men någon gång kanske man gör det ja. Och då är det helt okej okay. Ja. ja och det vill vi vill säga med det är i alla fall att ja testa på det här lite för det kanske börjar funka i munnen eller till och med bli gott i munnen till slut om det blir gott i munnen då är det fortfarande samma adress funkar i ja så är så är det inte absolut inte gör på någonting Ja, vi drar en till. Varför inte? Mm. Och så här. Adjektivet snabb. Ja, hela vår podcast bygger ju på att det är en snabb podcast. Och då menar vi inte en snabb podcast, som att den går fort. Eller alltså, den går ju fort, men den är inte snabb på samma sätt som du tänker snabb. Alltså, inte så att man springer snabb. Alltså, inte att man är snabb i en stricka, snabb. Nej. Man snabb mentalt. Eller, och snabb i nuet skulle jag säga mer. Ja, alltså... Det är ju viktigt att vara snabb. Och inte heller snabb, tänkt egentligen. Ja, det är väl bara snabb i kroppen. Liksom. Eller i mer, huvudet, men det, i kroppen. Det är mer en sinnestämning mm, mm, att precis. vara snabb. man ja, vet, precis när man ser en sån träningscyklist som alla har sett en sån, som cyklar förbi där. Och så har de på sig en hel outfit som är gjorda för sin träningscykel image som de skapar skapa den för själva. Då har man alltså hjälm som går asmycket så här bakåt Och såhär solglasögon Eller såhär som går jättemycket så här bakåt Längs huvudet Det är väldigt snabba kläder Det är otroligt snabba mm. kläder Snabb, alltså det är som ett adjektiv Man kan alltså beskriva olika saker med Aha. Till exempel, den här dagen är snabb Eller jag känner mig så snabb idag Men jag kan ju också beskriva saker som att den här bussen är snabb, men då är det inte att busschauffören kör snabbt, utan att det är en massa spännande snabba människor på bussen. Precis, och äh, för, också för att bli snabb så kan man använda vissa snabba hjälpmedel, till exempel, ah, äh, som i mitt fall då, är korfinstabletter, och han på sidan kola väldigt mycket, till exempel. Eller så funkar det alltid med familjen Rädd Bull, ah. pappa Rädd Bull, mamma Rädd Bull och lilla barn Rädd Bull. Ja. Det finns ju många intressanta familjemedlemmar i Red Bull familjen Ja. <laughs> um, ja, och vi, vi är ett fan av lagliga droger, så som konfintabrättar, just på våran skola också. Som att vi går på Nyfri skolan så får man ju ta till andra medel än just alkohol och eh, olagliga droger för att ha kul på dagarna. Nu säger jag inte att man måste använda någon form av drog för att ha kul, men det, det underlättar ju så att säga livet lite när man får vara lite... Andra än sitt naturliga tillstånd helt enkelt, tycker jag. Ja, och det är inte bara vi som går. Alltså alla som dricker kaffe på skolan. Och det gäller lärarna också. Ja, och då är koffein inte bättre värre än kaffe. Nej. Men jag gillar inte kaffe för kaffe smakar pejs. Du vill inte varma drycker överhuvudtaget. Nej, det är också vara värt att notera. Förutom och nyfansoppa. Mm, gott i moden. Och ja. då kommer vi till vår folkhär så gott i <laughs> Men ni kommer ihåg den här festen, den sista festen på Vändersberg. Oh. Äh, vårfesten För så här, vi har ju nyktra För att typ, de skulle göra elever att det är kul Utan alkohol fast Ja, tvek om det är det Men äh, då tog jag på En lite en, en, en, en, en obscen mängd Kosintabletter och Red Bull Och äh, det var faktiskt väldigt skojigt Vi dansade till väldigt, väldigt mycket musik Och det var väldigt spännande Och sen låtsade det som att det var nyårsafton fast det var inte det. Nej det var rätt så fail, för ja. nyårsafton är ju bara en gång om året. Och de försökte lura oss att det var nyår igen, vilket är väldigt skumt, och eh, jag blev lite rädd. Men! Tjafton är sjukt överskattad tradition, den bästa traditionen vi har i Sverige är val, både för då åtminstone är vår, alla glada, och du får sippa ut eller du får inte, men du gör det ändå. Nej, den hög tiden tiden. Är... Eh, fan, det finns ingen bra högtid i Sverige. Jo, jag säger att Valborg är en bra högtid. Nej, jag gillar inte Valborg. Ja, men det är för kallt. Nej, det är sant. Midsommar suger också, jäveln. Ja, nej, jag gillar också. Gillar du med sommar? Ja, fan. Men du äter inte Sil. Nej, men jag gillar inte därför jag äter en par. Halloween tycker jag också, men det är bara att jag mig. Ja, men jag gillar inte heller Halloween, då är det för kallt. Vi har ingen bra mitten. Vad är det som midsommar är Ja, men... Fan, är kan också. Okej, okay, vem fan bryr sig om värdet? Nu får du släppa den här Hampus okay. Så kul är det inte Nej, men vi drar en ny laptop. Ja, vi drar en ny Okej okay. Nu väntar vi med här på Hampus ska läsa Med smileys går allt Med smileys går allt, ja eh, Vi kan diskutera till exempel att eh, Du gillar inte använda smileys. Jag hatar smileys. Varför hatar du smileys? Det känns opersonligt För det är ingenting man gör i verkligheten <här> Jo då, jag sticker alltid ut tungan Och gör något konstigt med ögonen när jag saknar roligt Ja, du gör det det, ja men det känns så jävla falskt Alltså hela idén att man Försöker beskriva känslor Via sms och... Men hur skulle du annars förstå vad folk menar Man får väl Om jag skriver din jävla fickluder Horbens annals klump Och inte har Då kanske du tror att jag är jätteare på dig så att egentligen så är jag jätteglad Ja men jag vet att du inte skulle skriva Men det vet du som... inte jo, jag... jo det skulle jag veta Ja men om det var någon du kände sig väl då men då skulle man ju ta och ringa upp personen och fråga vad personen menar. Nej, det skulle man inte ha för jag har telefonskräck. Ja, men ja, du men inte jag. Nej, men det är det jag säger. Allt som behövs Ja, kanske för folk som har telefonskräck då, men jag hatar smileys. Det ja, men det... du kan ju inte ibland inte höra upp telefon heller, ifall folk, har folk menar. Nej, därför ska man träffas i verkligheten. Ja, men det blir svårt utan att se dem att innan. Ja, eller ha webcam. Ja, fast nej. Nej. nej. Det blev succé i Kina, och sedan i Japan. så fyllde Argentina, och Spania, och Sudan, Bara för vi pratade om att det kliar, eller att det kan klia på kroppen så började det klia som fan på min kropp nu. Jo, det kliar alltid på mig, jag tror jag har någon sjukdom. Du tror det? Kanske, jag vet inte. På mig kliar det mest... När jag har skägg, brukar det klia, men nu har jag inte skygg så jag förstår inte varför det kliar. Nej, det ser rätt annorlunda ut faktiskt. Ja, tack för det. Jag vet inte om det är det. Är det bra eller dåligt annorlunda? Det är alltid kul när saker är annorlunda. Ja, Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja. Men vi fortsätter. <skratt> <skratt> gå till munnen. Gå till munnen. Borde sig i alla fall gå till munnen. Ja. Men jag sa liksom att jag, jag köper typ aldrig godis kanske typ tre gånger per år. Men nu, jag är att allt har för sött och för mycket liksom. Jag köper bara godis. Eller jag brukar bara köpa en sorts godis. när jag väl köper godis. Ungefär ett kilo av samma sort. Det är bara konstigt. Nej. Det är ju mer safe. Man vet vad man får. Man får ett kilo av samma. Och då så är det en safe kille som alltid vill veta vad du får. Um, ja. Men mat tycker jag det. Alltså, jag hatar när man inte vet vad man ska få för mat. Man vill ju veta att det är gott innan man får det. Ja, som eh, gryter till exempel. Mm. Man vet aldrig vad man får i en gryta. Nej, alltså en gryta är den mest förvirrande ever. För du ser aldrig vad det är i den. så blir det är de mest opolitliga maträtten du kan äta. Det kan man få vara vad som helst gömd i den där tjocka såsen liksom. Mm -mm. Men samma sak är det med godis. Alltså man tar en forklart bit. Men bara, nu ska jag pröva något nytt. Så är det något jävla klep i den. Som man inte visste om. För man ser ju bara chokladen på utsidan. Ja. Choklad är en av de mest opolitiga algoritmerna. som finns. Det ungefär som gryter. Man tror att det är choklad. Men så är något helt annat i. Det är dumt. Men pratar du med händerna igen? Jag vet Jag pratar som en svart människa. Pratar vi om innan. För jag rör mycket på händerna. Jag tror att jag är med i en getofilj. Då vill jag vill nämna att jag absolut inte är med i en gettfilm just nu. Men att det... Här vi om Gatto så är Wendelsberg en väldigt vit folkhögskola. Ja, det är inte mycket... Invandrare. Eller ja. mysvenskar. Ja, Nej, det är väldigt mycket. Speciellt på PB, alltså projektbildarna. Mm. Är den den vitaste alltså, linjen någonsin? Det är nog den vitaste linjen i hela skolan. Inte för att det spelar någon roll. Men du är väldigt skevt. Ja, jag är allt för lite mer Mångtur i världen Men då kan man göra som eh, våra eh, mångkulturella klasskamrat Och <laughs> röka på, på Andra <laughs> dagar i skolan Som han blev direkt Ja, men det Inte allt för att han... generalisera, men han gjorde ju det Ja, men det var ju mer bara Att det inte var så smart Nej Jag du ju vem som helst kunnat göra som var dumt Han är ju så att säga tappad människa Eller han var Ja Förlåt om du har detta. Men det är ju, fattar du fattar ju själv. Det är inte så jävla smart att röka på inomhus. På en, drogfri, en drog- och alkoholfri folkhögskola i, i alla fall. Jag har gjort dummare saker. Eller har jag det? Jag tar, tänker det igenom hela mitt liv så här, på tre sekunder och funderar på om jag gjort något dummare. Och jag tror fan inte det. Nej. Det är nog svårt att bli dummare. Så. <laughs> Eller det är, äh, inte dumt som jag... Det känns och, att det är white trash. Det känns jävligt White trash. Jag, så här, jag måste visa hur cool jag är så. Jag måste visa att det är coolt med droger. Så nu gör jag det här och nu. oh my god. Jag har om White trash så är Earlbryns piercing jävligt White trash. Earlbryns piercing är jävligt White trash. Det känns väldigt. Eh, det ligger liksom i samma grund där. Jag skimmar med liksom Tribal's eh, svanktateringar. Kärpbiden. Jävligt White trash. Namn som Star. Bambi. Tyler. <laughs> <laughs> och eh, om vi vet för uh, White Trash namn finns på rätt så många. Derek, uh, Kenneth, ja Kenne ah, svenska White Trash namn kan man tänka på. Kannet känns jävligt svensk. Ja, ah, Det känns väldigt White Trash, faktiskt. Och typ um, att kalla sig typ så här, fiffi eller så bibbil nåt. Ja. Ah. Det känns ju inte White Trash eller är jag fel? Nej nej nej, absolut inte. Och uh, men, jag, men jag läste i tidningen att de nya så här Whitefash-namnen mm. framtiden kommer bli usk-namnen. Räser du det i tidningen? Ja, jag vet inte. Det var någon jävla in insändare eller debattartikel. Om nya Whitefash-namn. Det är helt sjukt. Jag vet, jag vet inte vad jag läser någonstans. Eller så har någon kompis sagt att de läste dem någonstans. Eller så, eller så har de ljugit för mig. Men det var i alla fall att de nya namnen, mm. som till exempel Kenneth, är Hampus, som jag heter, Magnus, Hampus Rasmus, J det är inte white trash, sång i white trash utan det är mer hejar sig Volvo och dricker gärna öl. Ja, det, det han precis det säger väldigt mycket. Ja. ja, det håller jag med om för det är väldigt inte mig att köra bil och dricka öl. Ja, det är sant. Men Anne-Li finns här med en kvinna med guldhalsband och två barn. Min... Anneli känns väldigt ja, mamma... Min farbrors... Ja, men jag känner så... Alla jag känner... Alltså typ så, såhär... Alla jag känner så, så typ... I alla fall... En på tio personer jag känner... En mamma som heter Anneli då... En på tio? Kanske <laughs> alla personer jag känner... Jag har uppskattat <laughs> bara ur luften sådär... Ungefär... Så. Alltså på en höfst är det ungefär... En av tio mannen heter Anneli... Ja... Det är jävligt mycket... Ja, oh, mina bekanta... Och ja. vänner... Och klasskamrater. <laughs> Att duscha. Alltså jag tycker verkligen inte om att duscha Jag vet inte varför Eller så här, det är väl skönt att vara ren, ren Men det är inte så här. Det är inte så här kul att duscha Jag förstår inte riktigt poängen med alla som bara Åh, att och duscha, det är så jävla skönt Man bara, ja, det är väl skönt i typ tre minuter Men jag fan jag hatar att stå där och bara Trätta håret Och jag är ingen duschsångare heller Alltså jag sjunger inte i duschen Så jag vet inte hur jag ska underhålla mig själv För att få ut det maximala av en dusch Men du dansar i duschen Gör du det? Ja, kanske inte. det är Men alltså, du har ingen musik, eller? Nej, men man nynnar för sig själv och dansar loss. Ja, men då är det ju ändå lite åt den här duschsångarkill. Ja, fast jag har bara att duscha. Ja. För det tar tid. Ja, alltså jag gillar ju bara att vara ren. Jag tycker inte om att tvätta håret. Det är ju skittråkigt. Nej, ja, jag bryr mig inte om att vara jag, jag var smutsig. Bara det inte påverkar folk i omgivningen. Det kommer det göra för det senare. Ja, men man duschar i alla fall. Tre, fyra gånger, eller? Ja, det tycker jag. Men tätta hår, ja. Nej, men så duscha är inte så kul. Men jag ska ändå gå och göra det sen, för det känns som en bra idé. Det är mitt liv, att det, göra det. Det är bra du duscha ibland. Mm. Annars kanske folk eh, slår dem. Det skulle de ju kunna göra, och det är inte så kul. Men, eh, vad ska jag säga? Jo, jag hade en väldigt spännande dröm i natt. Efter vår hatt eh, maraton med Filip och Fredrik avsnitt igår. Så äh, vi såg då avsnittet, vad är det, är det för en här chapparall? Ja. Äh, när äh, Filip, äh, de är på, vad är, de är på? de är på? Ett nudistläger. Ja, de är på ett nudistläger helt enkelt i USA. Och så Filip får i uppgift att klä sig i någon slags, jag vet inte, fiskar. Äh, det det. Ja, och äh, dansa, eller strippa helt enkelt på scenen inför en himla massa folk. Och ja, han gör det och visar allting Och till den här låten då Jag går och fiskar Den har vi alla hört Jag blev lite rädd men samtidigt Väldigt exalterad över detta vackra moment Och ja, på något sätt så togs det I alla fall in i min Skönhetssömn sen när jag skulle sova För jag drömde om Filip och Fredrik hela natten det var faktiskt väldigt kul, det var som att vara på en väldigt stor fest För den var väldigt så. Här nu vet man att man har En så här riktig verklig dröm Som man verkligen så här. Ja, om man kan till exempel vakna och sen kan man så här somna in i samma dröm igen. Det är de bästa drömmarna tycker jag. för då kan man så hålla dem i liv så här mycket längre. Och det är himla skojigt. Ja, i alla fall. Och vi var på så här, jag vet inte, jag ska inte dra allting. Men det var på någon slags festivalliknande grej. Och vi var sketfulla och det var väldigt kul att festa med dem. Så jag måste säga till dem att det var himla att ha en fest med dem. Och så var Plura där också. Och han sa att om... Om, jag, om han hade varit i min ålder igen så hade han tyckt att jag var jättesöt. Och då blev jag jätteglad för Flura är en himla fin man. Även om man har lite problem med up och shit. Men det, det är sånt man får ha när man är gammal tycker jag. Ja, oh, absolut. Om man inte har lite problem med kokain när man är gammal, då lever man ju inte. Nej, det är som den här filmen Lite med Sunshine om någon har den. den. är väldigt fin. Mm. Där det är en sån här morfar som ja, han, han tar alltid kokain när hela tiden. han är gammal och typ, njuter de sista åren, åren i livet på ett bra sätt. Ja, Jag har själv inte testat, men det ska tydligen vara en helvetet rolig grej att göra Inga ja. reklam för droger alltså, men det låter ju inget skoj. Ja, jag jag blir 65, ska jag. Bra, okay. Ja, jag med. Absolut. Och det känns som en bra ålder att börja med det. Det känns som en väldigt bra ålder. Kokain, 65. Absolut. Det då börjar man på. den tredje akten. Alltså den första akten är ju ungdoms. Alltså Och sen är det så här vuxen medan. Ja, den andra akten är att man skaffar familj. Den tredje akten är ju att man lever i livet. Man har skaffat barn. Kanske fått sin första barnbarn. Man vet att släktlinjen är säkrad. Så den tredje akten går ju bara ut på att men jag är inte intresserad av att få, få en sån här och eh, som kanske är, det är svårt att säga nu tycker jag när man är. Nej, men nu snackar jag liksom generellt bara. Ja, generellt sett ja, ja, jag Det är ju inte med i den där generella gruppen, men bara andra människor där <laughs> ute. Det man borde göra i alla fall. Ja. Eh, antar jag, eh, det är väl vad folk säger till och göra antar. Ja, så mänskligt så... vi är vi vidare. Vi antar. skulle ju kunna börja man ska få ett jobb. Det är sant. För att bidra någonting till samhället. Jag menar man kan inte leka vuxendagis så evigt. Fast det är ju min plan. Ja det är ju min plan också. I alla fall ett år till. Sen kanske man går projektbilden <laughs> året efter. Ja nej helst inte. Söker teater sen. <laughs> nej men jag har ju redan gått på min folkskola i tre år. Så jag, jag ska vidare ut och upptäcka nya folkhögskolor. Där man får dricka alkohol. Och se om det är kanske något för mig istället. Det är så spännande. Du tar nya kliv ut i livet medan... Åh, oh ja. jag stannar kvar oh ja. Eh, ja. Vet du vad jag förresten läste i efter igår? Nej, jag vet jag inte eh, De listade de här typ Vad är det tio mest populära utbildningarna och yrkena här i framtiden som folk kommer söka Eller som sö söker nu och sånt mm. okay. eh, Lite förvånad att tågförare Ligger på plats tio över mest önskade yrken I framtiden Oj. Eh, det gör mig lite rätt. Det... För tågförare känns som ett sånt folk Alltså det är ju det känns väldigt... Det passar inte alla. Det är för väldigt skeva människor som kan tänka sig att köra tåg hela dagarna. Jag tänkte att det är dåligt. Men det är väldigt sjukt. Jag har ju en klasskamrat som vill bli Ja. Och han passar väl in i den här kategorien. Ja. Han jättesnäll. Han har lite mer den, den auron att han kommer liksom bli konduktör. Veta att ta biljetter och sånt. Ja, faktiskt. Eh. Fast han hade varit fin i en sån här tåghatt, vet. Han har ju med tunnor också så då har han en sån här perfekt satsam att kunna äh, täcka sin som, Fläck, Han har glasögon. Det känns jävligt viktigt att ha brytfel när man jobbar med tåg. Ja, det känns som en väldigt vanlig grej att ha när man jobbar med tåg i alla fall. Ja, jag tror nog att om måste göra en undersökning i alla fall 93 procent har något slags synfel om man jobbar inom tågbranschen. Uppskattningsvis bara. Ja. Ja. Det måste vara helt jobbigt ändå när jag tänker efter att vara typ 20 bast någonting och börja tappa håret. För jag har flera kompisar som har börjat tappa håret redan i 20-årsåldern. Och då tänker man så här, varför? Jag vet inte, det är väl genetiskt? Jo, alltså? det är genetiskt, men det måste kännas så himla tragiskt. För alla människor passar verkligen inte i att vara rakare till exempel. Nej, men det är ju sånt man får leva med. Ja, fast jag vet inte. Det känns, ja, jag tycker synd då, om dem är större Vi kanske borde ha en ceremoni för dem. Ja, alltså att man säger hejdå till deras hår. Ja, men det var jag menar. Känner du ljus? Låt det brinna. Låt det inte hoppet försvinna. Det kanske skulle du skaffa till år Ja, kanske. Det finns ju djur Det finns människor 2020. Det finns säkert bi Finns det inte bi 2020? Jo, det finns. Jo. Det. Men hur det varför? Det känns jävligt dumt. Sista människorna har ett skumt håller i sina bilar. Ja, det är också skumt. Ja. Det är ungefär 67% av de som har skumma förhållanden till sina bilar har något slags brytningsfel. Och fall Ja, fast det här går vi nog upp till en 83 84% i alla fall. Ja, det känns det väldigt medelålder som typ så här, vill jag ligga med sin bil? Ja, i alla fall. Det är lite som att vill jag ligga med två år. Jo, men mycket är det där också att fan vad mitt liv är tråkigt, jag tar livet av mig i bilen. Det känns också väldigt mycket håravfall, brytningsfel och lovförhörstajt. Ja, ah, kanske inte losa. Jo, jag tror inte de kommer göra det på tåget. De älskar tågen för mycket. Ja, ah, så de tar ett annat fordon. Mm. Liksom bara för att... ja, ja, de vill inte skända tågen. Okay. tåget. Okej. kan också vara den mest ultimata kukförlängaren för än någonsin. Det är absolut det största fordonet du kan äga dig typ själv, fast, eller vad han äger från en typ äga som du kan förlänga kuken med. Efter flygplan då? Nej, nej. Det flygplan längre än tåg. Nej, men de flyger ju. Fast det är inte samma sak. Det handlar bara om längden. Men stor jävla så här. Nej. Dubbelflygplan. Nej. Nej. Nej. Jumbojet? Jag sym sympatiserar. Sy sympatiserar inte med flygplan. Nej, du är, du är ju flygare. Ja, jag vill inte. <snittet> Flyga. Det är inte naturligt för människor att vara i luften. De går bara på marken. Fast jag vill säga att jag ska snart skita i det. ner mig totalt och typ flyga till Slovenien och kolla in nattlivet eller något. Känns som en bra idé att göra. Slovenien Slovenier känns som att de har ett väldigt bra nattliv. För jag är väldigt, väldigt tveksam till om Slovenien eller Slaken finns på riktigt. Alltså man vet ju inte vad som finns på riktigt. Vi har ju bara sett i kartboken att det ska finnas där. Ja, jag är inte helt säker på att det finns. Jag har dock till och med varit på gränsen till typ Slovenien eller Slaken. Jag kommer ihåg att Slovenien var någon? nog. Men jag var aldrig där. Jag har varit väldigt nära, tror jag. Jag har varit ja. i Österrike, ja, varit varit i Österrike och Italien och det där, och det är jävla nära. Ja, det är, och det, är ja, det är för nära. Mm, inte bra. Obehagligt liv. Det är väldigt... Men Slovenien och Slovakien, är det öststat? Kan man räkna in det som öststatstat? Jag vet inte. Kan man lägga in det som att vår äh, kära vän som har en, en, en, en få, äh, lite lite white trash internett skulle tycka om folk från Slovenien och Skåne. Nej, det är för långt upp. Tror du det? Ja, det är verkligen för långt upp. För han på internett skulle gilla, ja, du förstår, lite mer, ja men statsbröder. Nej, det är ju mer Balkanbröder. Ja, Balkanbröder. Ja. Fast ja. jag vet inte, jag från skulle kunna, jag sig dit också. Ja, men det är, ju Det är ju inget fel med det. Nej, alltså man får väl. Bredda lite om hur det går med balkanbrudar för man vill söka sig lite utåt. Men det är ju bara en smak Men det är ju kul. Det, det är väl I alla fall för oss. Ja, det här var alltså vårt första försök till att göra en podcast. Om ni blir sugna så kan ni alltid gilla oss på facebook.com slash funkarimunnen. Följa vår twitter att munnen, och kolla in oss på funkarimunnen.net helt enkelt. Och vill ni skicka några frågor eller typ saker vi ska diskutera eller bara undra någonting spännande så kan ni alltid mejla oss på punkermunden Ja! Ja, det var allt för oss. Tack ja. ja, för att ni lyssnade. Tack för att ni lyssnade. Pust!